30. Anna apja az a fajta angol férfi volt, akinek láttán az a benyomása támad mindenkinek, hogy úriember. Arisztokratáik az olaszoknak, a franciáknak, a németeknek is vannak, ám egy valódi angol úriember, olyan erkölcsi kódexhez tartja magát, amely a tökéletes jómodor mögött működik észrevétlen.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 nem tud célni nélküle. Rámosolyogtam Ingridre, és megnyugtató szavaim özönével még mélyebbre segítettem saját poklába. Kifelé menet az előtérben, megpillantottam a tükörképünket, elegáns, szőke, középkorú hölgy, és jól öltözött, erős vonású, jó arcú, halványan ismerős kísérője. A lelkemben lakó gonosznak nem volt nyoma.